Merész csábítás Meglátni Lasszát Utunk most elkanyarodott a szánkpótól. Egy hágón vezetett át, és két nap múlva elértük szánk gevut. Ezzel újra kijutottunk arra a gártokból Lasszába vezető karavánútra, amelyről pontosan egy évvel ezelőtt lekanyarodtunk hírongba. szánk is volt egy bömpó. De egy közeli kolostorba vonult vissza éppen elmélkedni. Helyettese egy csomó kérdést intézett hozzánk, de a jó bánásmódnak, melyben annak idején Tradümben a két hivatalnok részesített bennünket, eljuthatott a híre idáig, és példát vett róla. Szerencsénkre nem tudta, hogy tilos módon vagyunk itt. Jó eset, hogy nem okozott nekünk több bajt, mert úgyis tele voltunk gondokkal. Döntés előtt álltunk. Pénzünkből már csak 80 rúpia és egy kis darab arany maradt, mert élelmiszereket kellett beszereznünk, és még egy ötödik ármint is vásároltunk. Minél közelebb bértünk a városhoz, annál jobban növekedtek az árak, és lehetetlennek látszott, hogy kevés pénzünkkel valaha is elérjük a kínai határt. Odáig ugyanis még néhány ezer kilométert kellett megtennünk. De Lászáig még futotta volna anyagi erőnkből. Felbukkant hát megint, a tiltott város igéző neve, és a lehetőség, hogy Lászát megismerhessük, egyszerre kézzel fogható közelségbe került. Féktelen vágy fogott el bennünket látnie várost, és ez az új cél érdemesnek látszott minden áldozatra. Már a táborban mohón faltunk minden irodalmat, amit Lászáról meg tudtunk szerezni, a róla szóló kevés könyvet angolok írták. Először 1904-ben nyomult előre egy angol büntető expedíció egy kis hadsereggel Tibet fővárosáig, és attól kezdve legalább felületes ismereteket szerezhetett róla a világ. Az utolsó évtizedekben aztán már több európainak sikerült Lászáig eljutnia. De a dalai Láma városát megismerni még mindig a legcsábítóbb célja volt minden kutatónak. És mi? Ilyen közel hozzá ezt, ne kísérelnénk meg. Végül is miért verekedtük át magunkat annyi fortéjjal és ravassággal egészen idáig? Miért vállaltuk magunkra mindezt a sok fáradtságot, miért sajátítottuk el az ország nyelvét? Minél többet gondolkoztunk ezen, annál szilárdabbá vált elhatározásunk. Föl lasszába. Azt is tapasztaltuk eddig, hogy a magasabb rangú hivatalnokokkal sokkal könnyebben lehet tárgyalni, mint az alacsonyabb rangúakkal. Majd csak érvényesülni fogunk Lászlóban? Szemem előtt lebegett élő példaként, hogy éppen egy osztrák volt az, aki már háromszáz évvel ezelőtt első fehér emberként a tiltott város földjére lépett. Páter Johann Gruber egy karavánnal becsempészte magát a városba, és ott vendégszerető fogadtatásban részesült. A cél most már biztos volt, de nem úgy az út. Csábítón át előttünk az élénk-taszamútvonal a szállás lehetőségeivel. Ezen vonulva néhány hét alatt elértük volna Lászát. Itt azonban az a veszély fenyegetett, hogy lelepleznek és feltartóztatnak bennünket. Még ha meg is kerüljük Sigácét, Tibet második legnagyobb városát, sok más kerületi székhely fekszik még az út mentén, és ezek mindegyike bukásunkat okozhatta volna. Túl nagy volt a kockázat. Ezért az északi síkságokon, a csangtángon való átkelésre határoztuk el magunkat. Ezt a területet nomádok lakták, akikkel már tudtuk, hogyan kell bánni. Arra is gondoltunk, hogy ebben az esetben északnyugat nyugat felülérkeznénk Lasszába. Ebből az irányból nem várnak idegeneket, és így könnyebben sikerülne magunkat a városba becsempészni. Hasonló terv szerint járt el Sven Hedin már 40 évvel ezelőtt, de ő néhány helyi hivatalnok makadsága miatt hajótörést szenvedett. Személy szerint nagy balszerencse lehetett neki ez, a kutatás azonban így módon olyan vidékekről szerzett tudomást, amelyeket eddig egyáltalán nem ismertek még. Pillanatnyi helyzetünk hasonló volt. Nem léteztek még térképek vagy leírások arról az útvonalról, melyet most követni akartunk, az ismeretlenben kellett előre haladnunk és csak arra ügyelnünk, hogy tartsuk az északnyugati irányt. Lehetséges, hogy útközben imittamott nomádokra bukkanunk, és megkérdezhetjük tőlük az irányt és a távolságot lassza felé. Szangszangban természetesen nem árultunk el semmit terveinkből, és azt meséltük, hogy az éjszaki sólelőhelyekre akarunk menni. Elszörnyedtek, és élénken lebeszéltek bennünket erről. Az a vidék oly barátságtalan volt, hogy tervünket őrültségnek tartották, de ezzel a hazugsággal elértük célunkat, az emberek figyelme elterelődött, és senkiben sem ébredt gyanú, hogy Lászába igyekszünk. Tervünk sikerében alapjában véve saját magunk sem bíztunk, és a jeges téli viharok már itt szang kóstolót adtak nekünk abból, ami ránk várt. 1945. december másodikán mégis útra keltünk. Néhány serpával barátkoztunk össze, ezek tibetiek, akik többnyire nepálban élnek, és a Himalája területén, mint hegyi vezetők és teherhordók nagy hírnévre tettek szert. A Himalája tigrisei az ő szép ragadvány Elő Előkészületeink során értékes tanácsokat adtak nekünk, és az új Ármin kiválasztásában is segítettek, mert eddig mindig becsaptak bennünket a vásárlásnál. Meg is állapíthattuk mindjárt az utunk kezdetén, milyen jól viselkedik, új jakunk. Erős bika volt, fekete, egy pár fehér foltal és sűrű, hosszú szőrű irhája csak nem a földet súrolta. Már ifjú korában levágták a szarvait, így elvesztette vatságát, de nem az erejét. Karikát fűztek az ő orrába is az irányításhoz, de csak egészen gyengén kellett meghajtani, és akkor még fokozta is óránkénti három kilométeres átlagsebességét. Szegényt nagyon felpakoltuk, mert elvünk élet, hogy mindig legalább nyolc napra való élelmet viszünk magunkkal. Sok fejtörést okozott egy küszöbön álló folyó átkelésnek már a gondolata is. Ezúttal a ragacangpóról volt szó, de amikor odaértünk, befagyva találtuk, és a vastag jégburok még árminunkat is elbírta. Senki sem volt boldogabb, mint mi. Nehézségek nélkül múlt el így vándorlásunk első napja. Utunk egy enyhén emelkedő völgyön vezetett végig. Amikor éppen lenyogodott a nap, és a hideg csípősen áthatolta ruháinkon, mintha csak megrendeltük volna, egy fekete nomád sátrat pillantottunk meg. Védetten feküdt egy alacsony kőfal a legá mögött. Ezeket a kerítéseket ott találja az ember mindenhol Tibetben, mert a nomádok, akik sátrai köré építik őket, állandóan változtatják legelőiket. A legák az állatoknak is jó védelmet nyújtanak a hideg és a farkasok támadásai ellen. Amikor a sátor közelébe értünk, ugatva nekünk rontott néhány kuvasz. Ilyenkor mindig sajnáltam szegény kutyámot, mert sokkal kisebb volt náluk, de mindenáron hőst akart játszani. Csak nem mindig sikerült neki egy dulakodással a feldőhödött kutyák figyelmét rólunk elterelni. Közben pedig ő félt a legjobban. Szerencsére sohasem történt komoly baja. A lármára kilépett a sátorból egy nomád, és nem volt úzottan előzékeny, amikor éjjeli szállást kértünk tőle. Kereken megtagadta, hogy a hajlékába lépjünk. De aztán hozott jagtrágyát, hogy tüzet rakhassunk. Így a szabadban ütöttünk tábort, és később még ez is egészen kedélyessé vált, amikor a hegyoldalakban elegendő borókafát találtunk, és azzal egész tisztességesen melegítő tüzet tarthattunk fenn. Ennek ellenére nem tudtam ezen az éjszakán elaludni. A gyomromban olyan érzést támadt, mint amilyet az Eiger északi falának megmászása előtt, vagy a Nanga párbat első megpillantásakor éreztem. Ilyenkor azt kérdi magától az ember, nem saját erőinek őrült túlbecsülése-e az, amit tenni akar? Csak akkor nyugszik meg újra, amikor túljut a ponton, és cselekedni kezd. Bizonyára jó, hogy az ember nem tudhatja előre, mi vár rá. Ha csak halván sejtelmünk is lett volna róla, visszafordultunk volna. De szűs terület feküdt előttünk, amelyet nem ismert senki, és az evidékről készült térképvázlatokon is csupán, Fehér foltok láthatók. Másnap elértük a hágó magaslatot, és igen, csak elcsodálkoztunk, hogy nem lefelé kell tovább mennünk, hanem egy fenség fekszik előttünk. Képletesen mondva tehát, most értük el Ázsia legmagasabb emeletét, ha Indiából indulunk ki. A hágó egyúttal a transz vízválasztóját képezte, mely innen nézve jelentéktelen dombsornak tűnt csupán. Az ember úgy érezte, hogy a végtelennel áll szemben. Hónapokig kellene vándorolni, hogy a másik végére érjünk. Legalább 5400 méter magasan álltunk, vastag hórétek borította a tájat, és jéghideg szél söpört rajta végig. közel távol semmi élőlény. Vigasztalóan hatott, amikor kis kőrakásokat fedeztünk fel. Nyáron tehát mégis vetődnek ide néha karavánok, amelyek a sós tavakhoz vonulnak és egy kis kőkupac kapcsolatot jelentett az egyik vándortól a másikig, és fölkiáltott az istenekhez az ország végtelen elhagyatottságából. A következő éjszakákon elhagyott legákban táboroztunk, és a közelükben mindig elegendő jaktrágyát találtunk a tűzrakáshoz. Volt tehát idő, amikor nomádok éltek itt, és karavánok vonultak erre, nyáron, amikor zöldelt a most vastagon behavazott pázsit. Minduntalan emlékeztetett bennünket valami arra, hogy a tél a legalkalmatlanabb időszak, amelyet erre az utazásra választhattunk. Egyszer végre megint szerencsés napra virrattunk. Egy sátorra akadtunk és barátságos fogadtatásra. Egy idős nomád házaspár táborozott itt a fiával. A nyolc héttel ezelőtti súlyos havazások óta alig hagyták el sátrukat, Jagjaik és juhai közül sok elpusztult, amióta a mély húban már a füvet sem találták meg. A nyáj életben maradt állatai apatikusan áldogáltak a sátor közelében, vagy patáikkal kapargáltak élelem után. Ilyen súlyos havazások középázsia száraz klímájában ritkaság számba mennek, és váratlan katasztrófát jelentenek. Az volt a benyomásunk, hogy vendéglátóink maguk is boldogok, hogy végre emberi arcokat látnak. Ez volt az első eset, hogy ilyen barátságosan hívtak meg bennünket egy nomád sátorba éjszakázni. Indiaiaknak néztek minket, és nem mutatták semmi elét a bizalmatlanságnak. Hús volt elég, mert sok állatot le kellett vágniuk. Egy jakcombot vettünk tőlük potom pénzért, és egy gurka karddal mindjárt jókora adagot szeltünk le belőle a főzéshez. Aztán otthonosan berendezkedtünk, és élveztük a meleget. Vendéglátóink is szörnyülködtek, amikor meghallották, hogy hová igyekszünk. Sürgősen lebeszéltek bennünket a továbbmenésről, de beszélgetés közben megemlítették, hogy útvonalunkon nem sokára megint nomád sátrakra fogunk akadni, és ez megerősítette bennünk azt az elhatározást, hogy kitartunk. Amikor másnap reggel útra keltünk, heves hóviharba kerültünk. Alkalmatlan cipőinkben a járás hamarosan gyötrelemmé vált. A hó még nem keményedett meg, és néha jakunkkal együtt mélyen belesüppettünk. Ezen kívül a hó alatt rejtőző patakfolyások is nehezítették utunkat. Néhányszor jéghideg vízen gázoltunk át, amelyet nem láttunk, de kellőképpen éreztünk, és nadrágszáraink és cipőink nem sokára csontkeményre fagytak. Nagyon fáradtságos volt az előrejutás, és csak néhány kilométert tettünk meg ezen a napon. Milyen boldogok voltunk, amikor este felé megint egy nomád sátrat láttunk. Lakói ezúttal nem akartak bennünket szívesen látott vendékként befogadni, de barátságosan viselkedtek, és egy kis sátrat állítottak fel nekünk. Boldog voltam, amikor végre levethettem a cipőmet fájó lábamról. Néhány lábújamon a fagyás jelei mutatkoztak, rögtön dörzsölni kezdtem őket, így néhány óra múlva ismét működött a vérkeringésem. Ennek a napnak a nehézségei az első fagyások mégiscsak gondolkodóba ejtettek bennünket. Hosszú és komoly megbeszélést tartottunk ezen az estén Aufsneiterrel. Még visszafordulhatunk, és nagyon kacérkodtunk ezzel a gondolattal. Különösen jakunk okozott sok gondot. Napok óta nem kapott megfelelő táplálékot, és az ujjainkon számolgattunk, meddig bírja még. Nélküle pedig gondolni sem lehetett a további jutásra. Hosszú húzavona után kompromisszumot kötöttünk, egy napig még tovább megyünk, és aztán a hóviszonyoktól tesszük függővé döntésünket. Enyhén hullámos hegyvidéken átjutottunk el másnap megint egy hágóhoz. Átkeltünk rajta, és kírhatná le meglepetésünket. Itt már nem volt hó. Döntött a gondviselés.